Тепер Вероніка хоче з ним зустрітися і поговорити, але смоковник намагається цього уникнути. І я, як ти розумієш, опинився між двох вогнів. І коли ж приїжджає ця ваша Вероніка? А сьогодні й приїжджає. Після обіду і справді приїхала Вероніка. Артем і Раскатов – Допомогли витягнути з буса, що привіз дівчину Ешар-Мальшейха. Їй валізи і занесли речі на другий поверх. Вероніка виявилася миловидною, трохи блідою дівчиною років 22, з великою позякою, всередині якої плавав маленький смоковник. Вероніка розглянулася навколо. І місце їй сподобалося. Артем поселив її у спальні, сам же остаточно переїхав на терасу. Вероніка мило усміхалася, говорила тихо і багато думала. Коли вже зовсім стемніло, розкатув Артем, на честь появи нової людини, накурилися в Зюзю і стали гнати на тему, космосу. «Це буде щось на взір Вікіпедії», – розповідав Артем, причому чітко і зв'язно. Це вміння він розвинув, працюючи у великих московських кампаніях, що розробляли програмне забезпечення. Артем зізнався, що на співбесіді в цих кампаніях так і запитують, як виставитися ставитеся до паління трави. «Я за!» Несміливо підіймав руку Артюм. «Дуже добре!» казали йому. «Будете робити це на балкончику в коридорі. Ми заохочуємо наших працівників розкривати свій потенціал на всі сто. Вони просто пожирають тебе разом із твоїми тельбухами» ділився Артем. Для них без різниці, що ти там робиш. Куриш, нюхаєш, ковтаєш, колишся. Їм потрібен результат. А коли ти перегориш від такого темпу, тебе просто викинуть, а на твоє місце візьмуть наступного. Ось так. Отже, Артем досвідчений капітан у морі неспокійної свідомості, тримав курс на структуризацію думок. Раскатав бувалий штурман, що пройшов під ямайським прапором не одну силу і харибду, його уважно слухав. Отже, це буде ще схоже на Вікіпедію, де кожен може дописувати нашу статтю. Така собі Вікіпедія архетипів. Людина розміщуватиме якусь цитату і вказуватиме зв'язки, в яких вона перебуває з іншими цитатами. Спільне місце, спільний сюжет, спільна ідеологія, або навпаки, заперечення того, що вже було зроблено. Це дуже просто. Ми вирощуємо з тобою велетенське дерево знань. Якщо моя цитата підтверджує твою, наша гілка версій потовщується, якщо заперечує – розгалужується. А якщо зовсім про інше, тоді це нова гілка. Головний ефект – це те, що все наочно. Можна буде зразу бачити, що ми знаємо про цей світ, а що ні. Те, що хоче зайнятися лікнепом населення? Я хочу, щоб знання зберігалося і примножувалося. Знання змінює людину, врешті знання робить людину вільною. Свобода без знання неможлива. Ми ніби збираємо докупи шматочки розбитого дзеркала. Розумієш, про що я? Але Артем завжди був на п'ять кроків попереду і, розкатав його, чесно кажучи, не завжди розумів. Він знав, що розуміння прийде до нього добре, якщо по кількох місяцях. Це було дуже дивно.